ان الحمد لله نتوكل ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Fa'innahu انه قد فاز المتقون kama ninavyohisi nafsi yangu katika jambo muhimu sana la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah litofarisia ibada ya funga na alhamdulillah tumefunga na tumemaliza kwa salama leo tumeshafungua lakini tufahamu kwa kukumbushana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala eka amri basi hayake taalili yani hayake sababu anatoa amri kwamba watu watetekeze tu lakini katika ibada ya funga ameweka taalili au ameweka sababu kwa nini mfunge akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqu aini mloamini mmefaradhishiwa ibada ya funga kama walivyofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu alafu Allah hakuiacha tu akasema la'allakum tattaqun malengo ya kufunga na kufaradhishwa ibada hii kwenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo malengo ikiwa mtu alikuwa anafanya ibada kwa kidogo baada ya kuingia katika funga anafanya ibada kwa wingi ndivyo wanavyotakiwa wawe ikiwa alikuwa anatoa sadaka kabla ya funga kidogo kidogo baada ya funga Sabu tayari ameshapata taqwa azidishie sadaka yake ilikuwa anafanya maasi ya kidogo anateleza manaka jizuie asifanye maasi ya eneo yote sababu hii la hala sasa alhamdulillah watu wamejifunza mambo mengi katika mwezi wa ramadhani konea huruma ibada kwa wingi sala paka kiamu laili na funga kwa hivyo zote hizi ilikuwa ni mafunzo tumeyapata katika mwezi wa Ramadhani kwa hivyo maana yake la'alla kumtata kun ilimpatakum Allah kwa hivyo mafunzo haya Inatakiwa yaendelee kwa hivyo funga bado zipo funga zinaendelea bado zipo unafunga siku juma ya Jumatatu yaumul ithnain yaumul khamis siku ya umu lukhamis, ni funga za kufunga hizo ya umul bid. Salasa tu yame mn Siku tatu kwa kila mwezi. 13, 14, 15 Hizi ni funga ambazo inasababisha kupata ucha Mungu. Alafu bila kusahau kuna funga ya 6 Maniswama katika hadithi ambayo amepokea muslim Imesimuliwa na sahaba Abu Ayub Al-Ansari. Mtume صلى الله عليه وسلم amesema maniswama Ramadhana. ثم sitan سته من شوال kasuyami كصيام الدهر ramadhani Kisha كشakafatisha siku sita za mwezi wa Shawale manake afunge ramadhani kama ana deni alipe kabisa deni alafu ndio kuna kufuatisha kwa hivyo huwezi kufuatisha bila kulipa deni wewe lipa deni alafu baada kulipa deni ufunge siku sita za Shawale wewe hivyo atakaifunga siku sita za Shawali. Thumma Ramadhana atakayefunga Ramadhani. Thumma atba'u 6 Shawali. Kisha kafatishia siku sita za mwezi wa Shawali. Kana kasuyami dahar. Mtu huyo atahesabika kama kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hivyo hizi ni fadhila na thawabu ambazo tunatakiwa tuziendeleze kwa sababu tayari tumepata ucha Mungu la alla kumtataqon ili mupata ucha Mungu ucha Mungu wenyewe ni huu wa kuendelea nao katika mema ambayo tumeyapata katika mezi mengine na sivema mambo kama haya tukayachafua baada tu Ramadhani kumaliza ikawa watu wanaanza kupanga ahadi za uzinifu wanaanza kupanga ahadi za kumwasi Allah za kunywa ulevi kula tena kule kule kuweko kabla Ramadhani hapo malengo yatakuwa hakupatikana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu kalati naqadatu ghuslaha min ba'di quwwatin an kafa kama yule mwanamke ambaye alikuwa anuchafua ukili wake au kamba yake baada kuisokota kwamba ni tayari kwa madhubuti alafu akichafua akaitwa nyetawanya Yaani kisha ukili wake tayari kutengeneza mkoba au mkeka wa kukalia tayari wana uchafua anaza tena upya msiwe kama huyo Wanasema wafasiri kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye yuko pale maka ambaye alikuwa ni mgonjwa wa akili Na baadhi ya ufasiro wanasema hadha masalon dharabahu Allah huni mfano ambaye Allah kaupiga kwa yule mwenye kufanya ibada nzuri alafwaka akaingia katika ya baada ya kwamba alikuwa ameshitengeneza ibada yake Na ibada zetu hizi ambazo tumefanya tusione kwamba mimi nimesali 10 lote nimekaa itikafu kwa hivyo nimepata lailatul qadr kwa sababu katika kumi la mwisho kuna lailatul qadr usiku mwenye heshima kubwa ambao Qur'an ndio imetusimulia Lailatul Qadr khairun min alf shahr Lailatul Qadr usiku huo wa ukiupata basi bora kuliko miezi 1000 ibada ya miezi ya ambayo duniani yake hamna 83 na mwezi mnae umri wake na sababu mtume صلى الله عليه وسلم amaru ummati mabaina 60 na wa 70 waqalil man yajuzu ya dhalik rawahu alimamu ahmad wenye umri mrefu katika umati wangu ni nimeika 60 mpaka sabini na wanaochupa hapo wakenda 80 90 ni wachache sana kwa hivyo ukikuta lolotakada ni kama kwamba umefanya ibada ya, ya umri wako wote Na Mtume anasema manhurima khairaha faqad hurim ataka yenyima zilizomo lizuma la la hakuipata kwa hakika huyo amenyimwa kuli kweli Sasa mtu pengine amepata la la na ibada nyingine amefanya sana alafu akaja kazichafua kwa muda mchache tu Sasa pamoja na haya mema ambayo tumefanya tumesali sana tumefunga sana tumetoa sadaka sana, tumisali sana, tumisali sana mwenzako akikukera nombre 44 swahili mimi nimefunga kutaki kufanya maase yote sasa haya yote unatakiwa uwe na hofu kuenda Allah ikawa haja nikubalia inama yataqabbalu Allah min almuttaqin Kala ibn kathiri yataqabbalu Allah Allah anakubali man tatqa bi yule ambaye anamcha Allah kwa vitendo vyake man tatqa Allah bi yule ambaye anamcha Allah kwa yale matendo anoyafanya anaenda kwa mujibu wa mstari mule mule aliruhusiwa kwenda na sheria ndimo anamokuenda anapita mule mule kwa hivyo Allah anamkubalia anawakubalia ibada walizofanya wacha Mungu walio muogopa Allah ndiyo ibada Allah anazokubali Allah sawa walalziina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajlatu annahum ila rabbihim rajimun waladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim na watu wema ni wale ambao wanatoa vile ambavyo Allah amewapa lakini huku wana hofu Ibn kathiri fi tafsiri, amesema Ibn kathiri katika tafsiri yake yutuna alataha hawa ni watu wema ambao wanatoa vile ambavyo wamepewa na Allah wa wao hofu na ala minhum na wao na huwenda huenda kwamba ibada zao walizofanya hasijakubaliwa likasurihim huenda ikawa wamefanya taksiri wamefanya mapungufu men shuruti katika kutekeleza zile sharti zile za kutoa huenda ikawa wamezikosea kwa wa hivyo huenda sisi ikawa hakubaliwe ibada zetu qalat a'isha ya rasul allah ma ma'isha kasema wa allah huwa ladhi yazni wa yasribu yashrabu al khamr kuyuniyun allabi yanazini na ana lewa anazini na ana kunywa na ana huyu ndie huyu tumeso salama kwambia la ya bint asiddiq siye huwa wa wa yasumu huyo ni yule ambaye usali anasali, wayasumu anafunga, wayatasaddaq na vile vile anatoa sadaka wayakhafu Allah. Na huko anaogopa Allah, huenda ibada zake hizi anazofanya kwamba Allah hajazikubali. Kwa hivyo mtosikaya amesina wasiwasi. Ah, kwa liofanya amesina ah, wasiwasi. Uwe na wasiwasi Nivyo wema walivyokuwa Huenda ikawa ibada hija haijakubaliwa, juhudi yangu yote lilofanya kufunga sana kiyoo laili sana kutoa sadaka sana huenda ikawa Allah hajakubali ibada yango kwa hivyo nataka uone na hofu kwa hivyo ramadhani ndugu zangu ndio hii imeshotoka ramadhano sunuqan kama thumma anfa'u rubih fiihima ar-rabb wa khasira fiihima khasiya moja katika ya watu wema anasema ramadhani ni kama soko linostawi vizuri jana ukaenda huyo kanunua huyo huyo huyo kauza huyo kafanya nini Pirika kubwa zipo pale sokoni lakini baada ya muda hadi pote tena lile soko ukipita usiku hamna kitu kwa hivyo alipata faida ndio ameshapata na alikula hasara ndio ameshakula hasara Huna kumlamikia tena usiku kwamba ah bashemshemi yango haya eh yameiva amekula hasara ndio kama umekula hasara ndio ushukula hasara ndipo ramadhani ilivyo ikitoweka na huku ulikuwa yako katika moyo wako kinyume cha sheria basi umekula hasara alladhina yuutuna ma'atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajoon kwa hivyo mema ambayo tumeyafanya katika mwezi mtukufu wa ramadhani yamo katika meza ya kula mchana tuendelee nayo Hakuna tulitulifanya katika Ramadhani ambalo halimo katika mwezi hii mingine ambayo imebaki. Kwa hivyo tuendelee. Mankana ya Abdulllah fa inllah hayu la alikuwa na mwabudu Allah, Allah yuko hai hafi milele. Siyo kwamba ni Mola mwezi wa Ramadhani tu. Ni Mola wa milele na milele na milele. Kwa hivyo tuendelee kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo vile vile ya kukumbushana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahimiza katika siku kama hii katika siku kujikaza na kutoa sadaka na ibii kwamba yaum ni siku ya kutoa sadaka siku kama hii ya leo kwa hivyo ni sunna muhimu ambayo watu wamegafilika nayo Anasema Hasan na Hussein na Bilali kwa kwamba walitoka akaenda katika viwanja kusali eh, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawasalisha mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza sana kutoa sadaka Halafu baadaye ilipokuwa watu wanatoa sadaka wanaume alipoona tena wanaume wamekwisha kutoa sadaka akenda na kwa wanawake akawahimiza kutoa sadaka sababu hutuba ile hajaskia akaenda mpaka kule na wanawake wakatoa sadaka na Bilal Allahu anhu vikawa nakusanya sadaka zile kwa hivyo ni siku vile vile siku kama ya leo ni ya kutoa sadaka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuendesha katika mambo ya heri. Vile vile ni siku ya watu kupongezana. Masahaba walikuwa wanapokutana siku kama leo baada ya kumaliza kufunga walikuwa na dua takabbalallahu minna wa minkum sawalihul a'mal takabbalallahu minna wa minkum. Allah tukubalie sisi pamoja na nyinyi. Kwa hivyo wakipongezana kwa hivyo ni sunna kupongezana kwa duma kama hii takabbala Allahu minna wa minkum kwa hivyo ni mambo muhimu kuzingatia vile vile hapa ndugu islam hapa msikitini tulipo ni kituo cha elimu kituo cha elimu na kusoma dini yetu ni jambo muhimu mno Allah amemfadhilisha mbwa ambaye ana elimu juu ya mbwa ambaye hana elimu mbwa mwenye elimu kwamba ni bora juu ya mbwa ambaye hana elimu. Awaisa alu nakamadha wa hilla lahu kullu hilla lakumut wama allamtum min aljawarih mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah mbwa ambaye munafundisha yale ambayo Allah amekufundisheni shika anashika nenda nenda nenda bismillah nenda anaenda Kamata na kamata achia na achia. Mmefundisha yale ambayo Allah amekufundisheni. Fakulu mimma msakna alaikum Kuleni katika vile walivyokuindieni. Vile walivyokuindieni kuleni. anenda bismillah. Akenda akakamata paa hata akija ikiwa paa huyo amekufa ni halali kula. Manda hajamla lakini kafa. Umepiga bismillah ulipomtuma huyo ni halali kula. Kwa nini ni halali kula? Kwa sababu huyu mbwa ana elimu. Akikamata mbweko kwa mitaani haramu. Kwa hivyo Allah amemtukuza mbwa mwenye elimu juu ya mbwa aliyeko hana elimu. Kwa hivyo umuhimu wa kutafuta elimu ndugu zangu. Umuhimu wa kutafuta elimu. Kwa hivyo hapa ni kituo cha elimu na khususa wanawake mara nyingi wanako wako nyuma. Kwa hivyo darasa za wanawake zimeanza hapa katika mwezi mtukufu Ramadhani na sitaendelea. Kwa hivyo wafahamu wanawake kwa sababu akitengenea mwanamke nyumbani ye ndiye mlezi. Kwa hivyo tujihimizeni sana na tujihimizeni sisi watoto wetu na ahali zetu kuwaleta kwa ajili ya kuchukua mafunzo ya elimu ya kisheria ni katika jambo muhimu sana tusisahau. Rabbana atina filuniy hasana wa akhirati hasana Wakina qina adhaban اللهم في المنيين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطعنا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا وغدانا خيرا من يومنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه قبل الله بالنبي